לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. בכל הנשאר, מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינשאוהו אנשי מקומו, בכסף ובזהב, וברכוש ובבהימה, עם הנדבה.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 כפורי זהב, שלושים, כפורי כסף, משנים, ארבע מאות ועשרה, כלים אחרים, א', כל כלים לזהב ולכסף, חמשת אלפים וארבע מאות, הכל רעילה שש בצר עם העלות הגולה מבבל לירושלים.